і не відводячи погляду від садиби. Сніжана хотіла підказати йому, щоби звернувся з цим запитанням до отісадко, як з-за рогу дивовижного будиночка вишмигнув пацюк з людським обличчям. Спочатку всі троє відсахнулися, та згадавши про те, що ці істоти швидше їхні друзі, ніж вороги, зупинилися в очікуванні того, що буде далі. А далі пацюк підбіг до дітей і жалібно поглянув на клає. «Сергійку, ти не міг би погладити цього покараного отісата?» Благально глянув на друга хлопчик. «Я й сам не гребую, та на моїх руках нема тієї чудодійної речовини. На жаль, я й руки помив, і сам вмився, коли тільки отіс випустив нас із капсули, і ми підійшли до кришталевого озерця», – відповів хлопчик. Я би міг спробувати відкупорити пляшечку, та не знаю, як це сприйме мама. Вона стільки років працювала над створенням цієї рідини. Шкода, що мама не виходить на зв'язок. Небо над головою дітей спохмурніло. Певно, це отіс свариться на мене, думаю, що я жадібний і не хочу допомагати. Здогадався Сергійкою, повернувся до Сніжани. «Діставай пляшечку». Гадаю, не буде ніякого лиха, якщо ми використаємо невеличку крапельку чудодійної рідини. Сніжана, мить поколивавшись, вийняла з кишеньки кенгуру пляшечку, яку Сергійкова мама заповідала берегти, як зіницю ока. Відкупорити її було не так просто. Спочатку діти, всі троє, намагалися, потримавши пляшечку в руках, погладити людину пацюка. Та їхні спроби не давали бажаного результату. Сторінка 88. «Певно, та невипадкова випадковість, яка допомогла мені повернутися в людську подобу, мала показати вам, що за диво засіб маєте». Сумно зітхнув Клай. 28. «Сумнівів більше не залишилося ні в кого. Пляшечку таки треба відкривати». Поповнити свою команду ще одним другом в даній ситуації дітям було зайвим. Щурийсько з надією заглядав в очі кожному з друзів, ніби боявся, що вони передумають йому допомагати. Сергійко з усіх сил, намагаючись бути обережним і не пролити марно жодної краплі розчину, почав відкупорювати пляшечку. «Відкрити то я її відкрию», – сказав він. А як потім знову закрити, щоби зберегти вміст, не знаю. Ключем від своєї квартири, що незмінно супроводжував Сергійка, пристебнутий на ланцюжку до кишені штанів, він обшкріп речовину, схожу на парафін, якою була закріплена пробка. Довелося пововтузитися, але пробка таки піддалася, і пляшечка була відкрита. Ну що, з Богом! Видихнув Сергійко і, щільно приклавши подушечку вказівного пальця до отвору пляшки, легенько побовтав її, відчувши дотик рідини. «Візьми, Сніжано!» – протягнув він відкупорену пляшку та пробку від неї. Дівчинка закупорила пляшечку, задоволено відмітивши, що турбувалися вони даремно, бо пробка досить щільно прилягла до отвору і без парафіну. Потім вона знову обережно помістила пляшечку до кишеньки кенгуру. В цей час Сергійко вже присів біля пацюка і почав втирати чудодійну речовину йому за вухами. Затамувавши подих, діти стежили за тією процедурою. Сергійко зі Сніжаною вже були свідками неймовірного перетворення Клая. Але й у них всередині все дрижало вперед чутті жахливої картини. Можна було відвернутися і не дивитися, але дітлахи загартовували свій дух у перечутті більш складних випробувань. Сторінка 89. Чекати довелося довго. Щур скавчав і крутився. Напевно, йому було дуже неприємно. «Як добре, що ти здогадався помастити саме за вухами, спостерігаючи за намірами тваринки злизати зі своєї шерсті речовину, що завдавала мук», – сказав Клай. «Ти ж пережив подібне!» – мало не плачучи від жалю, звернулася до нього Сніжана.